ואשק כנה אתכם במקום הזה. אל תפתחו לכם אל דברי השקר לאמור. היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני המה. כי אם היטב תיטיבו את דרככם ואת מעלליכם. אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו. גר, יתום ואלמנה לא תעשוקו. ודם נקי אל תשפכו במקום הזה.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 כאשר הסלחתי את כל אחיכם, את כל זרע אפרים. ואתה, אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תשב האדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי, כי אינני שומע אותך. האינך רואה מה הם מעושים בערי יהודה ובחוצות ירושלים? הבנים מלקטים עצים, והאבות מבערים את האש.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 לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על לבי. לכן הנה ימים באים נאום ה', ולא יאמר עוד התופת וגאי אבן הינום, כי אם גאי ההרגה וכברו בתופת מאין מקום. והייתן נבלת העם הזה למאכל, לעוף השמים ולבהמת הארץ, ואין מחריד. והשבתתי מערי יהודה ומחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כי לחורבה תהיה הארץ.